Kapitola 20 Loď klesla nad zem nedaleko pásu, tvořeného volně nahloučenými balvany. Na něm šlopsank uchytil kotvu. Bylo brzy ráno, po světě modré obloze tu a tam pluly řídké obláčky. Byl to typický svět ledového pásu a všude jiskřily sněhové plochy, i když nedaleko bylo vidět kousek otevřené vodní hladiny. Jošua se odmítl podívat z okna, dokud si z kávovaru nenahl hrnek kávy. Vidíte na západu 33157, eh, 33 Jošu. Zastavili jsme už někdy před východem slunce. Čekal jsem, až se probudíte. Myslel jsem, že jste našel něco zajímavého. Podívejte se dolů. Na kamenném výběžku vyčnívajícím ze sněhu, u němi zakotvili, stál přírodní památník, osaměná borovice, velká a stará. Jenže strom byl poražen. Byl přesekán nepříliš vysoko nad kořeny, Propletené ocekané větve a vršek kmene leželi pohozeny na sněhu a bílý koutou pařezu do vzduchu. Bylo jasné, že k poražení stromu byla použita sekera. Myslel jsem si, že by vás mohla tahle ukázka lidství zajímat. A je tady ještě jeden důvod, Jošuo. Přišel čas, abych vyzkoušel svou pohyblivou jednotku. Jošuo se rozhlédl kolem gondoly. A to je co? No, vy. V jedné bedně bylo vybavení. Na prsu měl nás lehké zavazdlo, které obsahovalo dýchací masku a nouzovou kyslíkovou zásobu, lékárničku, baterku, pistoli z nějaké neželezné slitiny, větší klubko jemného lanka a další podobné věci. Na zádech pak ponese tornu z lehkého plátna, v níž se ukrývalo tajemné zařízení v masivní a tuhé zapečtěné schránce. K dalšímu vybavení patřilo obstražně vylížející sluchátko typu Bluetooth handsfree k komunikaci s Lopsangem. Ale vám měl podezření, že zařízení, které ponese na zádech, obsahuje další mikrofony a reproduktory. Zašel do své kabiny, vrátil se ve svém kvalitním pilzůském oblečení a hodil si tornu na záda. Ten zatrcený krám je těžký. Mimo polubu lodi to budete nosit neustále. A v té zapeče zapečetěné krabici uvnitř je co? Inu já, odpověděl krátce Lopsang. Nebo dálková jednotka. Říkejte tomu podpůrná rezerva. Dokud nebude vzduchloď zničena, zůstane to zařízení synchronizováno a napojeno na hlavní procesor na palubě. Pokud by byla loď zničena, zůstane v tom zařízení uložena má paměť, dokud se vám nepodaří dostat se domů. Ješua se zasmál. To už se zbytečně vyhodil peníze, hlopsangu. Za jakých okolností si myslíte, že by to mohlo být užitečné? Když budeme dost daleko a přijdeme o loď, ani jeden z nás se domů nevrátí. Hm. nikdy neškodí připravit se pro všechny případy, které mohou logicky nastat. Víste moje poslední záznamová schránka, Jošuo. Proto jste tady. Ale vaše vybavení ještě není kompletní. Jošuo nahlédl do bedny a uviděl tam další podivnou věc. Byla to rámová konstrukce, která se ježila čučkami, mikrofony a dalšími čidly, upevněná na rameních popruzích. No to si za mě děláte srandu. Je to lehčí, než to vypadá. Svílí ten cenzorový komplet si pořádně připevníte na rameno a tady je připojovací šňůra, která se připojí k zádové jednotce. Vy snad čekáte, že prozkoumám zemi milion s tímhle papouškem na rameni? To se Lopsanga očividně dotklo. No dobrá, vypadá to možná trochu jako papoušek, když už na tom... Um, nečekal jsem, že budete marnivý, Jošuo. Kdo vás uvidí? A navíc je to velmi praktické. Uvidím to, co uvidíte vy a uslyším, co uslyšíte vy budeme v neustálém kontaktu. A kdybyste měl náhodou nějaké potíže... Tak to udělá co? Snese to vajíčko? Jen si to vezmě ty, Jošuo. Prosím. Malá konstrukce dosedla Jošuovi bezchybně na pravé rameno a byla skutečně tak lehká, jak Lopsang tvrdil. Jenže Jošuo věděl, že nikdy nedokáže zapomenout, že mu tam ta celá věc sedí, že mu Lopsang doslova nahlíží přes rameno. Čertu s tím. Stejně nečekal, že tahle cesta bude nějaký zábavný výlet a nějaký papoušek už to zhoršit nemohl. Kromě toho se ta věc nejspíš brzo poláme. Bez dalších řečí sešel Jošua na dolní palubu, s chystou námahou otevřel vzduchotěsné dveře, protože tlak v lodi byl udržován na vyšších hodnotách, aby se zajistilo, že do neproniknu vnější ozduší, dokud ho Lopsang neotestuje a nezjistí, že je nezávadné. Vstoupil do malé výtahové klece a navíjá ho hladce spustil Hned vedle kamenného výčňelku. Jakmile byl na zemi, po kolena ve sněhu, sluboka se nadechl vzduchu téhle chladné země a pomalu se otáčel kolem dokola. Obloha se mezi tím zatáhla a vzduch byl cítit zvláštní vůní. Ješua věděl, že bude sněžit. Předpokládám, že to vidíte také. Jsou to běžná sněhová mračna. Lopsang mu zašeptal do ucha. Ano, vidím to. Víte, ten papoušek má speciální nozní filtry, které mi umožňují cítit i... Zapomeňte na to. Jošua se otočil, udělal několik kroků a prohlédl si vzducholoď. Vidíte tohle? Jen tak, abyste měl možnost si podívat, jak je opotřebovaná. Hm, dobrý nápad, zamumlal papoušek. Jošua si klekl vedle pařezu stromu. Jsou tady malé praporky, které označují letokruhy. Vytrhl jednu značku a vstal a prohlížel si ji. Krakovská univerzita. To dělali vědci. Jaký to má smysl? Podle tvaru a síly letokruhu se dá poměrně přesně odhadnout průběh počasí Joshua. Stejně jako na provozemi. Je to zajímavé, tyhle průzkumy ukázaly, že mezi sousedními světy dochází k posunu všeobecných podmínek zhruba o 50 let. Tedy alespoň podle odhadů provedných na Borovicích v rámci jejich průměrného života. To ovšem vyvolává celou řadu otázek. Jošua uslyšel zarachocení, pak nějaké šplouknutí a něco jako zavřeštění trubky. Pomalu se otočil. Jak se zdálo, nebyl na tomhle světě sám. Nedaleko uviděl klasickou scénu dravec kořist. Obrovské kočce podobný tvor s tak těžkými, že sotva dokázal zvednout hlavu. Onil klopítající zvíře s kůží podobnou tankovému pancíři. Byla to první zvířeta, která na tomhle světě zahlédl. Lobsank viděl samozřejmě totéž co on. Hm. Příliš ozbrojený pro nás je příliš opanceřovaného, výsledek vývojového závodu ve vyzbrojování. Něco podobného se hrálo na prvou zemi mnohokrát už od dob dinosaurů a ještě mnohem dříve v různých podmínkách a souvislostech, dokud oba soutěžící nezmizeli v bezedné jávně vyhnutí. Zdá se, že je to univerzální, jak na prvou zemi, tak na dlouhé zemi. Obejděte ten skalní výběžek, Joshua. Dostanete se k otevřené vodě. Jošua se otočil a celkem starno obešel kamennou překážku. Sníh byl hluboký, nebylo snadné se v něm pohybovat, ale bylo příjemné si po tolika hodinách na ploubě pořádně protáhnout nohy. Otevřela se před ním rozlehlá hladina jezera. Na jezeře, na jezeře samém ležel led, ale poblíž břehu byla plocha otevřené vody a sem směřoval veškerý pohyb, často mohutný a elegantní. Sloni. Celá sloní rodina. Sestí porostlí dospělí jedinci a mezi jich věžovitýma, jejich věžovitýma nohama se proplétala sluněta. Některá ze zvířat popošla do mělké vody. Dospěláci měli výjimečné klid, tvarované jako rýče, kterými rily na dně a kalily vodu na metry kolem. V křišťálovějí sprškách vody si matky hrály s mláďaty. Začal znovu padat sníh, velké mokré vločky, které se usazovaly v srsti lohostejních. Elefantidu. Gomo Potera, zamumlal Lopsank. Buď příbuzní, nebo potomci. Na vašem místě bych se od té vody držel dál, podle mě tam budou krokodýlové. Jošua byl s před sebou podivně pohnut. Na těch obrovských zvířatech bylo něco uklidňujícího. Přistál jste proto, abychom si mohli prohlédnout tohle? Ne, když tyhle světy jsou plné chobotnaců podobného typu. Přemnožení bílo žravců. Za normálních podmínek bych se vám o nich ani nezmínil, jenže jsou to potenciální kořisti vysokého řádu a zdá se, že je něco stopuje. A, což je zajímavé, i vás. Ješuás nehybnil. Díky, že jste se zmínil. Pomalu se rozhlédl kolem a snažil se proniknout hostnoucí závoj sněhu, ale nezahlédl žádný pohyb. Jen mi řekněte, když se mám dát na útěk, ano? A nevadilo by mi, kdybyste řekl hned. Jošuo, tvorové, kteří se patrně přibližují, si o vás povídají, i když pochybuji, že byste je mohl zaslechnout, protože jejich hlasy jsou posazeny ne nesmírně vysoko. Mohly by vám rezonovat plomby. Nemám žádné plomby. Vždycky jsem si pořádně čistil zuby. Samozřejmě. Jejich rozhovor byl dost složitý a neustále se zrychloval, jako kdyby se dohodovali na tom, co udělají. Chvilku je slyším, chvilku zase ne protože přitom neustále vkročují. Je to tak rychlé, že se to skoro nedá okem zachytit. E, že vy to nedokážete okem zachytit. Se jich chování mohu usoudit, že mají velmi domyslný systém, jak vytyčit místo, do něhož se mají jejich nejlepší lovci dostat, aby dokonale obklíčili svou oběť, kterou jste, e, abych tak řekl, vy. E, okamžik, vraťte se, říkal jste, že vkročují? Kráčející zvířata, kráčející šelmy? Svět kolem Ješuji se zatočil. No, tak to je novinka. Hm, to rozhodně. Takže důvodem, proč jsme tady zastavili, jsou tihle tvorové, že? Mimochodem, nevidím jediný důvod, proč by se, se měl bát. Ty nevidíte důvod, proč bych se já měl bát? Víte, zdá se, že jsou to velmi zvědavý tvorové. Úplně něco jiného, než kdyby to byly hladový tvorové. Je možné, že se vás bojí mnohem víc, než vy jich. Co jste na to ochoten vsadit? Třeba můj život? Podívejme se na to, jak se to bude hrát. Jošu, zamávejte prosím rukou ve vzduchu. Výborně. Ať si vás všimnou. Je jasné, že sníh snižuje viditelnost. Teď se pomalu otočte. pořádku, ale teď zůstanete stát, dokud vám neřeknu, abyste dělal něco jiného. Nebojte se, mám situaci pod kontrolou. To ujištění pro Jošo nic neznamenalo. Snažil se nepohnout ani prstem. Sníh padal opravdu hustě. Kdyby propadl panice, mohl by nechtěně vkročit a vkročil by kam? Když vezmeme v úvahu přítomnost kráčejících devých zvířat, mohl by vkročit do něčeho ještě horšího. Lopsang, který si evidentně uvědomoval jeho napětí, mu začal mumlat do ucha a pokoušel se ho uklidnit. Jošu, jen si pamatujte, že jsem postavil Marka Vejna. A on, tedy abych přesně řekl já, na vás dávám neustále pozor. Cokoliv nebo kdokoliv, kdo by ve mně vzbudil podezření, že vám chce ublížit, by byl mrtv dříve, než by si to uvědomil. Jsem samozřejmě pacifista, ale Marek Tvej nese mnoho druhů zbraní, od neviditelně malých po neviditelně velké. Slovo nukleární samozřejmě ani nezmíním. Ne, nukleární opravdu raději ani nezmiňujte. Takže jeden s druhým souhlasíme. Když jsme se tak dohodli, mohl byste zaspívat písničku? Písničku? Jakou písničku? Jakoukoliv písničku. Vyberte si nějakou písničku a zpívejte. Něco veselého. Prostě zaspívejte písničku. V Lobsangově příkazu, jakkoliv byl nesmyslný, zněla autorita hlasu sestry Agnes, která se blížila ke krajní hranici své trpělivosti. Když promluvila tímhle tónem, pochopili i šváby, že je na čase opustit město. Jošuha proto zanatoval první píseň, která ho napadla. Zdravme náčelníka, nebo on je náčelník a my ho musíme pozdravit. Pozdravení buď náčelník, jeho musíme pozdravit. Poznámka překladu. V originální podobě je oficiální hymna prezidenta Spojených států. Jak se zdá, po poněkud pozapomnělo slova, ale tady je o melodii, že? Když skončil, sněhová pokrývka nočala. Lopsang řekl. Zajímavý výběr. Bez pochyby další dědictví po těch vašich sestrách. Musí být dost bystré, když dojde na politické debaty, že? No, to by mělo stačit. Teď počkáme. Prosím, nahýbejte se. Ješua čekal. A právě když otvíral ústa, aby řekl, že čeho je moc, toho je příliš, objevily se všude kolem něj temné postavy. Byly uhlově černé, černé díry ve sněhu s širokými hrudníky, Velkými hlavami, obrovskými tlapami nebo spíš rukama, které, jak se díky bohu zdálo, byly bez drápů. Ty ruce vypadaly spíš jako boxerské rukavice nebo zadáková lapačka. Postavy zpívaly. Otvíraly a zavíraly široká růžová ústa s neskrývaným potěšením. Nebyl to ale ten politický nesmysl, který zpíval Jošua, ani to nebylo vytí zvířat. Bylo to lidské a on rozuměl každému ze slov, která se opakovala znovu a znovu. Zpěváci je, sto... Zpěváci je převáděli z tóniny do tóniny, v rozdíleném aranžmá hlasů, s jinými refrény, dali jim podobu a akordů vysících ve vzduchu jako vánoční ozdoby. Pokračovalo to celé minuty, po cestách a dráhách divoké hudby, až to nakonec přešlo do velkého, hlubokého a vřelého ticha. A hlavní refrén zněl nějak takhle. Buď pozdraven, volali všichni sousadi. S kým se to sešel, Bile? Co pak si skoupil ulici, byle? Smějete se. Měl jsem pocit, že musím umřít. Položila ho na staré cestě v Kentu. Poznámka překladu. Píseň se v originální jmenuje je a u nás bychom ji zařadili tak, ně tak někam mezi Má rostumilá baruško a Tak to vidíš máňo. A zpívali kde kdo, od Madleny Trichové přes šily Templovou až po postavečky s mupečou. Češkou verzi jsem bohužel neobjevil. Konec poznámky. Joshua v úžasu skoro nedýchal. Lopsangu? Zajímavá píseň. Napsal ji nějaký Albert che Chevalier, rodák z Notting Hillu v Londýně. Co je ale vážně zajímavé, je to, že ji později naspívala Shirley Templová. Shirley Templová? Lopsangu, předpokládám, že tady existuje dobrý důvod, proč tihle valibukové ve věkřichci zpívají staré anglické odrhovačky. Ale jistě! A předpokládám taky, že vy ten dobrý důvod znáte Lopsangu. Má jistou velmi pravděpodobnou teorii, ale všechno má svůj čas. Teď jeden z tvorů přistoupil přímo k Jošovi a roku velikosti tenesové rakety měla přivřenou, jako by v ní něco ukrýval. Ústa měla otevřená a pořád ještě bylo po zpěvu trochu zadýchaný a umíř bylo vidět pořádnou přehršli zubů, ale celkově jeho grimasa působila jako úsměv. Úžasné, vydechl Lopsang. Celá jistě to jsou primáti, rozhodně nějaký druh lidopů. Chodí stejně v jako kterýkoliv jiný hominid, ale to nemusí nespět znamenat, že je součástí lidské vývojové linie. Myslím, že není čas na přednášky, Lopsangu, zamumlal Jošua. Samozřejmě máte pravdu, musíme zužitkovat tenhle okamžik. Převezměte dar. Jošua opatrně udělal krok ku předu a natáhl spojené dlaně. Zdálo se, je tvar vzrušený, jako dítě, kterému někdo svěřil důležitý úkol a ona se chce ujistit, že všechno provede naprosto správně. Upustil Jošuovi do dlaní něco poměrně těžkého a ten sklopil oči. Držel něco, co vypadalo jako velký losos, překrásný a třpitivý. Slyšel Lopsangův hlas: Skvělé! Nemohu říci, že je to to, co jsem čekal, ale rozhodně je to něco, v co jsem doufal. Mimochodem, bylo by vhodné, abyste mu daroval něco na oplátku. Bývalý majitel nádherného lososa se na příjemně usmíval, jako kdyby mu dodával odvahu. No, mám skleněný nůž, ale tak nějak nevěřím, že by tenhle chlapík nějaký nůž potřeboval. Odmlčil se a cítil se trapně. A je to můj nůž, vlastnoručně jsem si ho vyrobil z kusu dovezaného obsidianu. Byl to dar od někoho, komu zachránil život. Mám už celé věky. Lopsang netrpělivě prohlásil. Zvažte následující. Jestli, jste, jestli jste, ještě před chvílí jste čekal, že na vás někdo zuřivě zautočí, je to tak? A teď tady máme situaci, kterou bychom mohli popsat jako byla to jeho ryba a on ji dal vám. Myslím, že akt darování je mnohem důležitější než dar sám. Jestli se budete bez zbraně cítit jako nahý, prosím poslušte si později nějakým nožem stvrzeného laminátu, kterých je ve zbrojnici výběr, ano, ale právě teď dejte mu ten nůž. Jošua, který měl zlost hlavně na sebe, odpověděl. Žeď já ani nevím, že máme nějakou zbrojnici. Žijeme a učíme se, milí příteli, a buďte vděčný, že pořád ještě můžete oboje. Ten dar má hodnotu, která by se dala jen velmi těžko vyčíslit v jakékoliv měně. Předejte ten nůž s úsněvem, ten je samozřejmě pro kamery Jošuo, protože vy tady vytváříte historii. První kontakt s jinou civilizací, navíc s takovou, která měla dost slušnosti, aby se vyvinula na zemi. a podal svůj milovaný nůž tomu zvláštnímu tvorovi. Nůž byl převzat s výjimečnou opatrností, pak ho tvor pozvedl ke světlu, pokuchal se jim a opatrně zkusil ostří. Pak se Jošovi ozval ve sluchátkách zvuk podobný tomu, jaký by vydával přehlušel kulečníkových koulí nasypaný do roztočené míchačky. Po několika vteřinách naštěstí utichl a nahradil ho Lopsangu v optimistický hlas. Hm, zajímavé. Zpívají vám na frekvenci, oniž si myslí, že je pro nás běžná, zatímco mezi sebou, jak se zdá, komunikují na frekvenci ultrazvuku. To, co jste slyšel, byl můj pokus převést ultrazvukovou konverzaci do vlnového rozsahu, jaký dokáže vnímat lidský jedinec, i když mu nemusí rozumět. A pak mužiku oka byly pryč. Nebylo nic, co by dokazovalo, že tady, ta že tady ta stvoření byla, jen obrovské otisky nohou ve sněhu, které rychle mazal blizárd. A samozřejmě ještě ten losos. Když se Jošua vrátil zpět na loď, opatrně uložil lososa do lednice. Pak se s hrnkem kávy usadil v chodbě před kuchyní a jen tak do vzduchu prohlásil. Rád bych si s vámi promluvil, Lopsangu. Ne s lasem, který zní ze vzduchu, z tváří, kterou bych mohl udařit. Chápu, že jste dotčený, ale ujišťuji vás, že za celou tu dobu jste nebyl v nejmenším nebezpečí. Jak jste jistě uhodl, nejste první člověk, který se s těmi tvory potkal. Mám velmi dobře podloženou hypotézu, že první osoba, která se s nimi setkala, byla přesvědčena, že to jsou rusové. A Lopsank vyprávěl Jošovi příběh vojí na Blake Blejkenáje, jak zrekonstruoval z poznámek, které našel v jeho deníku a poznámek, které pronášel v přítomnosti nesmírně překvapené sestry ve francouzské nemocnici na prvozemi v roce 1960, kam ho odvezli, když se naprosto nečekaně vrátil.